Eran bezala atxiloketetaz hor lekukotasunak biltzen ditugu eta gurekin dugu e bilduko hor deskari alege biltzarean arte, lehen iardukitze bat atxiloketa hauen berriukanduzularik? Eh? Ba begira, nik dut Espania eta Frantziako estatuek lehen aldiarko nahi gaitu zela eta ez dutela pakerik nahi, eta guk pakea nahi dugu eta horretan saiatuko gora eta ez dugu etxiko. Uste dute eh herritarrek sekula eman demanda gutela berriz ere arriskuak hartuz eh herritarri bultzada eman behar diegula eta esan bezala guk ez dugu etxiko, guk e, askatasunaren lanean jarraituko dugu eta bakearen alde lanean jarraituko dugu etxigabe. Uhum. Hor, agertzen dena ere, agiri desberdinena artean, etaren agiriak azpimaratu du, bakearen aldeko e, pausori eramaiten duela, eta beraz, gobernuen pausurik ez dela, eta gizarte zibilaren esku uzten duela desahmetatze hori. E, Nola ikusten duzuz ok, Majalena? Ba, ikusten dut, e, e, eta kaurkitu duela bideo hori, eta gizarte zibileku ditzen emakume horiek, Esan dozela, arriskoa hundia hartzioetela hori egiteko, eta sekulako zoriontzeko ekitagria izan dela beraien agletik. Hain zuzen bere, e, ukatun nahi digutenen aurrean, aurrera urratzak eman dituztelako, aurrera urratz oso garrantzutua eman dituztelako bakearen alde. Eta gu eragile politiko garen einean, jakin dezatela beraiekin gaudela, eta, eta ez dugula e, bakeri bean, Urratzi bat bakarra ere atzera emango. E uh -huh. Zu beraz Maglen hiri arte uh, Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzak kide gisa justtuki, uh, ezdakit legebiltzarkideekin beste alderdiekin uh, olako hitzartze bat uh, mezu bateroatu baten uh, asmoik bate da. Eta, begire, egia esan dora indikere garun bat honetako lehen norduan arrapatzen hau zu, e, Euskararen tratuko leharen zinia dira honetan, eta pontxazen dut, daik, dukur ratzak emandearko ditugula zentu denetan, eta emango ditugula zentu denetan. baina oraindik indikere, ba, esak nintzut, eguztes, batean e, arrapatzen hau zu, eta eta, bueno, ba, bai honara manitzen dira, bateko erabakinen osoarekin, eta zentu horretan, egin denezak egin duzia ere, edungo dugula, E, Ardi dago. Maialen, hiri arte, beraz, zehatxe, bilduko eh, kidea gurekin ginuen mil esker eh, eta lasteg arte. Eskatek asko zuen.